Bújék 1994. A Rádió Kabaré szilveszteri műsora. Szerkesztő Farkasházi Tivadar. Kérjem ne tapsoljanak, drámai bejelentésem lesz, hölgyeim és ujaim 18 éve szerkesztek különböző felállásokban szilveszteri rádió kabarékat. Mégis először állok a mikrofon előtt, elkerülhetetlen volt nyomós ok készített rá, hogy a csend a hallgatás falát megtöljem. Ugyanis bármilyen szomorú azok a viták, amelyek végzetesen megosztják a társadalmat, megvenem kockáztatni, szinte ketté szakítják a nemzetet, szóval ezek a perlekedések a humoristákat is elérték, vita vitát követ köztük, és már azt is nagy eredménynek tartom, hogy a két fél egyáltalán hajlandó volt rá, hogy szóba álljon egymással. A piros sarokban Selmecitiból, a kék sarokban nagy bandó András. Hát, amint Ivadar, én igen mondtam arra, hogy próbáljunk meg szót érteni itt a nagy nyilvánosság előtt, de hát meggondoltam. Egyszer meggondoltam, mert aki agyalágyult, az agyalágyult. Én fülöslegesen nem nyártatom a számot, elég volt. Szerintem is elég volt. Csak mondod a magadét, és azt hiszed, neked van igazad. Sőt, hogy mindenben igazad van. És ezt te mondod, ezt te mondod, aki két éves ide nem beszélsz velem? Nem beszélek, persze, mert rájöttem, hogy nekem ez így jó. Szerintem nem én vagyok az agyalágyút, hanem te örültél meg, és az a gyanúm így is maradsz. Tudod mit? Jobb is, ha nem szólsz egy szót sem. Legalább nincs veled bajom. Két éve úgyse szólsz hozzám. De miért nem szólok, mi? Na, miért nem szólok? Mert nem tudunk beszélni egymással. És ki a hibás? Én? Leülsz te beszélni velem, mi? Hát hol ülnék le veled? Hol ülnék le, amikor te egyszerűen meghibbantál, és elköltöztél 200 kilométerre Budapesttől? Tudod mit? Igazad van! Persze azzal a különbséggel, hogy szerintem te hibbantál meg, mert még mindig itt laksz a fővárosban. Hogy ki a hülye, azt ne most és ne ízítassuk meg a közönség előtt, de egy biztos, egy pesti humoristának faluba költöznie bűn. Lehet, de a fővárosban érni lassan már tetés. Az egykori cipőboltban, most kentaki Fried Chicken majszolnak, a váróteremben teremben találok, olyan is volt már, hogy bementem egy napilap főszerkesztőjét keresni, és nyakig merültem el egy papi szemináriumban. Na jó, nem vitatkozom veled. Látom, falusi vagy, képtelen vagy megérteni, hogy Budapest a világ egyik legszebb fővárosa. és a legtermészetesebb, hogy jelen van benne az egész világ. Ja, az alvilág. Miért? Orfű mi van? Ott még sose törtek be? Dehogy nem, de hozzánk más faluból járnak a betörők. Hozzánk meg más országból, de hozzánk más ország más falujából, de oda vagy a falu Na, Na na ide figyelj. Mondd meg, mennyiért jutsz te egy kiló gombához itt Pesten? Hát, uh, 160 forintért. Bé, neked mibe kerül? Nekem egy óra is étámba. Viszont én élve maradok. Korházatok van? Persze. Orfű Ha-ha-ha-ha. És hol születnek az orfűi újszülöttek? Pécsen. Mióta meghalt a bába, asszony orfű megszűnt a szülészet. És ez téged például egyáltalán nem zavar? Miért zavar Én már megszülettem. Pesten viszont megőrülök attól, hogy kocsik parkolnak a járdán. Én meg attól örülök, meg, hogy orfű még járda sincs. Jó van, csak cukkolj. Csak gondold meg, mit csinálsz, ha fölbontják a közeletekben mondjuk az utat? Hát, hát végigjárom az egyórás kerüli utat, de bemondja az útinform, hogy merre menjek. Nektek viszont elérhetetlen álom, hogy egyszer belekerüljetek az útinforma. Arról nem is beszél, vagy utatok sincs, amit fölbontsanak. Budapesten csak a buszok 30%-a késik. Nálatok? Hát nézd, nálunk ez vagy 100 százalék, vagy nulla, mert csak egy busz van. Hát akkor mégiscsak igazam van, eldugott is falu ez, besavanyodott élettel, semmi érdekes esemény. Tényleg, mi volt Orfűn eddig a legnagyobb esemény? Hát, mi volt? Amikor két éve Gönc Komlóra menet átment Orfűn. Látod, mi például ha nagyon akarjuk, minden nap láthatjuk akár Antal Józsefet is. És akarjátok? Mondd, Bandó, nálatok orfűn vannak például pártok? Hát persze, hogy vannak. Ott van például SZDSZ a Bedőné, aztán a Kisgazdapárt a Tóth Jósi. meg a Fidesz a Lujzika néni. Szóval vannak. Kommunista van a faluban? Persze, ő a falu bolondja. Egész jól vagytok látva. Persze nehogy azt hitt, hogy ezek után képesenik lennék a pesti luxust. Itt van az utcánkban Hat biztosító vagy három bank és egy operaház. Csak fogom magam, s bármikor egy toszkára. Jó, nekem egy jó toszkáira szomszéd falu, el kell mennem. És hogy kezdődik odalent egy napod? Madárcsicsergésre ébredek, kialjazom a telefaxot, új almot teszek bele. Ekkor már hallom, hogy visít az üzenetrögzítő. Belenézek az hbo betöltöm a pirítost beáztatom a műzlit, meg a kukoricapejhet, és beindítom az elektromos kenyérkészítőgépet. Hiába ez mind, mind a falusi életve lejárulja. És te? Hát korán kelek, kimegyek az erkére, megöntözöm a snidlinget, a salátát, a lodzsás kelt. Ezután lemegyek a cselédőpcsön a pincébe, megetetem az állatokat, kiganézok. Közben bekapok egy felest. Aztán fölmegyek a grádicsod a padlástéri szállítóba, mi béreljük, levágok egy szál kolbászt, meg egy kis szalonnát, fölmelegítek a bödömből egy kis sült tarját, amúgy városiasan, kirámulok a dézsából egy kis savanyókáposztát, megjöregelizek, és aztán kezdődhet a meló. Múltkor disznót vágtunk a fürdőszobában. Föl akartak jelenteni a szomszédok, de nem vittünk neki kóstolót. Adott, ha a csirkét vágunk, akkor is átköszönök nekik az erkérről, hogy hoztam egy kis komatálat, rajta egy csirkeszárnyal. Neked abszolút nem hiányzik a városi hangulat? A belvárosi nyüzsgés, a városi levegő? Szerintem a városi levegő inkább nektek hiányzik. Ha pedig nagyon vágyom arra az isteni levegőre, akkor bemegyek a garázsba. Beindítom a kocsit magamra csukom az ajtót, és mikor fél óra múlva kitámolygok, teljesen úgy érzem magam, mint ti a mártirok útján. Na és a reggeli kukacsörömpölés? Az nálunk hetente egyszer van. helyen kevesebb a szemét, mint a fővárosban. Hogyhogy, csak hetente egyszer ürid. Igen, mert a többi napon vidéken dolgozik a manus, és alig várja, hogy hazaérjen. Azért a kivilágított Budapest látványát azt komolyan irigylem tőlem. Hát bizony, a vár, a mátyás templom, a halászbástya. Nálatok mi van kivilágítva este felé? A halász. Ha csak nem orv. Azért az állatkertünkre büszke lehetek, nem? Ja. Egy orfői gyerek nem láthat exotikus állatokat. De, nem. Az idén például láttak ukrán delfineket. Az semmi. Én a Népstadionban idén nyáron láttam oroszlánt, elefántot, tevét és rengeteg marhát. Marhát? Mit csináltak a marhák? Pesgőztek a szünetben hétezerért. Viszont ha hiszed, hanem, de taxis is van Orfű. Taxis? Gondolom, ja. az az elfoglaltság, hogy napi 10 órát állad rosszton. Sajnos nem. Két éve nem láttam szegény Gyurit, mert valakit elvitt akkor mohácsra, és azóta egyfolytában ott várja, hogy valaki orfűre akarjon jönni. Mit jelent orfűn, hogy csúcsforgalom van? Hát annyit, hogy valaki hangosan hallgatja a petrest. És nálatok? Hát nálunk most új kressz lesz. Na. Ja, lehet nyugodtan nyugdíjas elütni, pirosan átmenni. Új kressz lesz, mert kiderült, hogy Kressz a kommunista volt. Jó. Viszont a kocsi lopásokkal nem tudunk mit kezdeni. Pedig volt ez a Bécsi kísérlet egy csali autóval, biztos hallottad, nálunk is megcsinálták. Na? A kocsit kirakták, a rendőrök az ablakból nézték, hogy ellopják e el. És? Ellopták. Olyan ez itt Pesten, mint a Forma egy gumiszerelőinél. A legprofibb tolvajok már 20 másodperc alatt szállítják el a kocsit. Üvölthet, a berendezés rá se rántanak. Nálunk tuti, hogy elkapnak a tolvajt, mert a riasztóberendezést úgy hívják, hogy Rózsika itt a vezetők. Hát arról nincs adatom, de arról van, hogy józan nincs. Hát nálunk sem nagyon, mert én főzöm kis üsdben, tudod, Ugyanottól a jó kis pesti házi kolbász füstölöm. Te füstölöd a kolbász? Hogyan? Két órára kiakaszom csúcsforgalomban az utcafrontra. Nem viszik el? Hát volt már olyan, hogy valaki, fölszólt a kaputelefonon, hogy beszélni szeretne velem, és mire kimentem, lemelt három párat belőle. Látod, Orfi, nincs szükség kaputelefonra. Hát akkor hogy hallod meg, hogy jön valaki? Hát, Megzörgeti a kertkaput, és fölugat a kutya. Fölugat a kutya. Istenem, bandó. Esküszöm, hogy kedvet kaptam orfűhöz. Csak gondolkozz, Tiborom. Hányadik humorista vagy te itt a fővárosban? Hát gondolom, úgy az első húszban benne vagyok. Na látod, ha lejössz orrfűre, ott te leszel a második. Bajor Imre és Ihos József. Köszöntöm a szilveszteri rádiókabaréban az ország legtöbbet látott és legtöbbet tapasztalt állampolgárát, Ede bácsit. Jó Isten nagyon meg Mit szól hozzá, hogy megint én vagyok a riporter? Hát nem örültünk neki, az biztos. Pedig nagyon hamar megkedvelek bárkit, de téged még nem sikerült Ede bácsi... Ede bácsi... bácsi. 92-es évről beszéljünk. Megkapta a kárpótlási jegyét? Megkaptuk, de nem örültünk neki. Értem, a felesége is megkapta? Megkapta, azóta is kezelik a lászóban. És hát kitől kapta meg? Feleségem? Igen. Hát tőlem kapta meg a Gyulától és az ottól tól Úgy hallottam, hogy az idén felmondták a biztosítását is. Szó szerint. Nem örültünk neki, pedig megfigyeltem magamon, hogy születésemtől fogva én jól vezetek. Gépkocsit? Áramot szívem, áramot. Úgy hallottam, hogy megcsalta a felesége is. Nem örültünk neki, de az vigasztal, hogy csak egy férfi csalt. Igen, ez ki volt az az egy? Hát én, a Gyula és az Otto. volt. így voltunk négyen. Edemert, hallottam, hogy kiszáradt a a vízlépcső miatt. Szó szerint nem örültünk neki, és három variázt dolgoztunk ki. Érted, mi volt ez a három variázt? A feleségem háromszor. Na, most fogsz meglepődni, Hát én voltam, hogy Gyula és az Ráadásul az idén elütötte a villamos. Nem örültünk neki, hogy de Kaptam egy járógipszet, de alig féptel benne a lába. Miért? Mi volt még a járógipszbe? én voltam, hogy... A gyula és az ott, ott, ott, ott. így volt. Ede bácsi, miért mondja mindig azt, hogy nem örültünk neki? Azért csillagom, mert az antali József is mondta az operában, amikor a göncsöt kifütyülték, hogy azt azt mondta, hogy nem örültünk neki. És önnek mi volt a vélemény erről? Az, hogy nem örültünk neki. Azt mondom, gururó rubelek. Gururó rubelek? Az, az, na, na, az, az, megindítja az agyamat. Ugye? Ugye konkrétan. Önnek köze volt hozzá. Mindenképpen. Nekem volt közem a hongyulának és a hornottónak. Így az, az a három. Ezeknek Ede bácsi, hogy látja az ország jövőjét? Drága csillagom, ha engem kérdezel, ahogy a nagyköltőm. Moritz J. Gyula megírta a három részegre szakadt Magyarország. Kikor, akkor meg... az egyik mindenképpen én vagyok, a másik a Gyula, a harmadik az ott ott Így szoktunk berúgni hatan. Mert édes fiam kétfajta, akkor is da van az időt és a kidőt. Én az utóbbihoz tartozom. Értem. Ede bácsi, végezetül Hát mit kíván jövő évre a rádió hallgatóknak? Angyalom, három dolgot kívánok. Elsőként békét, mert az a legfontosabb. Másodikként a szeretetet. És harmadiként? A tótótót. Következik Verebes István. Izgulok egy kicsit, mert két éve nem voltam szilveszteri kabaréban. Furcsa dolgot... Készülök elkövetni, ugyanis nostalgiázni fogok, és nem véletlenül. hogy amikor én utoljára itt konferáltam, akkor volt az a bizonyos sportcsarnokbeli grószbeszéd. Az a 88. november, tetszenek emlékezni rá. Egyre többet jut az eszembe. Valami emlékeztet engem valamire. És ha megengedik, akkor én fölidézem ezt a 88-as beli beszédet, amire én akkor reagáltam, és sokban revidiálom a nézeteimet. Kérem, sportcsarnok, 988. novembere, isteni a hangulat, összejönnek a budapesti aktívák, föláll az előadó, ez még nem groszer és üdvözli a Budapesti Pártbizottság, vagy egy pármizottság, vagy és akkor az előadó a végén mond valami egészen újat is. Köszöntöm azokat a párton kívüli harcos társainkat, akik elfogadták meghívásunkat. Úgy, de szeretném tudni, hogy kik fogadták el azt a meghívást. Amikor. És hogy ma ezek a volt párton kívüli harcostársak milyen párton belül milyen harcban társak. Már úgy értem, jelenleg. Kérem, még nekem is volt olyan harcostársam, akit még acél György termékenyített meg. Még ilyen fedezőmén, így beigazította egy szervbe később a Berec János szíve alatt fogant meg az illető, jött a rendszerváltás, akkor a kis János hordta ki, végül kiderült, hogy a csurka hozta a világra. Szóval az elmúlt öt évben annyi édesanyukája volt már neki, hogy az ember zavarba jön, hogy melyikbe is küldje őt vissza. Na nézzük tovább. Mr. Groselv, ugyan nem a budapesti kommunista aktív a feladata, és főleg nem az én tisztem a magyar miniszterelnök munkáját értékelni, de többségünk nevében mondhatom azt a véleményt, hogy az elmúlt másfél évben a minisztertanács, a kormány munkája karakterisztikusabb lett, dinamikusabbá vált. Most vagy nekem hagyd kell a memóriám, vagy az illető eltársolt nyalósabb a kelleténél, de azért nincs baj, ha finomabban is, azért ilyeneket a konyaibre is van sokszor, nem a grószra. Na most kérem, fölállt, Groszelv ugye. Kormánybéli munkámat úgyse értékelte még senki. Kormánybéli munkámat se értékelte még senki, mondta 88 ban azt, csak, csak hiszed, Groszelv Csak hitted, édesem. Hát az igaz, hogy egy Antal József nevű igazgató még csak ezután írja meg neked nagyon okos és főleg hallatlanul udvarias levelét, ám ma már ez mindegy, Na most már csak az a kérdés, hogy ugye Antal Józsefnek kírja meg azt a hallatlanul udvarias levelet, mondjuk jövőre. Nem olyan kis rövid hangkisos vagy göncös levélkére gondolok, hanem olyan alapos elemzőre, amit mondjuk feladnak 94 tavaszán, és rögtön visszajön a postától, hogy a címzett munkahelye megváltozott. Egy politikai párt természetes létezési módja, hogy időről időre ilyen formában is megbeszéli teendőit és megfogalmazza véleményét időszerű politikai kérdésekről. Ugye milyen hasonlóság? Itt áll az MDF is, ugye a januári pártaktíva, ugye a küldött gyűlés előtt, ugye 660 ezer munkanélküli van jelenleg, 3 millió létminimum alatt élő, vagy azon létminimumon élő, Zuhanó termelési mutatók, zavarok tömkelleg a mezőgazdaságban, de majd az MDF végre megoldja, de megáll megoldja a csurka kérdést. Ha más nem, az biztos. Vagy az se. Mert ugye, mit csinál ugye a csurka? Közli ellenfeleivel is, és ellenségeivel is. Hogy birtokolja szerte az országban. A sportcsarnokokat, a munkahelyeket, a területeket, és természetesen, ha kell, az utcákat is. De hogy is a csurka mondja ezt? Eltévesztettem. Grósz mondta 1988-ban. Már ő is ugye az utcával jött, és nem tudta, hogy az utcát a járókelők birtokolják. Ugye többféle járókelő van. Van az a, az a nagy többség, a igazi járók elő, aki azért jár kell az utcán, mert már képtelen megfizetni a buszbérletet. Aztán van az ostromló járókelő, elő, ugye? Ezek olyan 200-an, 300-an, mond, 500-an vannak, hol a Bródi Sándor utcában járnak kellnek, hol a Szabadság téren járnak kellnek, de ahol minden héten megtalálhatók az az ösztűznéző Oda meg nekik van bérletük, ugye? Kónya, Pető, Vita, óta oda járnak melegedni. Édesek! Édesek! Fölkiabálnak a színpadra. A a kismadácsban nem mernek beülni azért. Szóval ezek az úgymond utca emberek, ezek az utca gyerekek, egy 500 225 százal, én szerintem nem tényezők. Hát ha néha megsegíti őket a Potyka úr egy kicsit, ha még a Boros belügyminisztertől is kapnak egy század sportzseki is határőrt, hát úgy már talán igen most az a helyzet, hogy a hortikorszakban az utcagyerekek rongylabdával játszottak, most a bézból ütő megy nagyon. Kicsit keményebb, mint a rongylabda, viszont több benne a szabadrugás. Ugye, ugye, kedves Hámori képviselő úr, kárba veszett az a sok kis Hát persze kultúrára, oktatásra egy vassal se adnak többet, ma se. Az államigazgatásban bele a sok pénzt. A fiataljaink olyan kultúráltak már, hogy behúny szemmel festik falra a horog keresztet. Nem baj! Pontos, hogy a minisztériumban a jövőre már nem passzáton gurulnak az urak, hanem audikon. És nem igaz, hogy a belügyminiszter nem törődik az ifjúsággal. Azugság! Utóbbi hetekben is mit aggódott ne, hogy lebontassa az önkormányzat a fia épülő villáját. Azért van itt odafigyelés, amiképpen volt 1988-ban is. Mert ugye mit csinált Grósz Károly pártja? Megüzeni, hogy jelen van, nehogy félreértsék, vagy rosszul magyarázzák higgadságát, türelmét, megértését. Tetszik érteni? Nem? Megismétem. Nehogy félreértsék, vagy rosszul magyarázzák higgadságát, türelmét, megértését. Lefordítanám magyarra. Csak óvatosan, mert dádá lesz. Mit tetszik gondolni, mire utalt itt Grósz Károly? Úgy van, a taxis blokádra. Az már magánpekje, hogy szegény nem érhette meg. Ugye? Ugyanis él a kérdés, hogy a jelenleg zajló átalakulásnak mennyi a véletlenszerű és mennyi a tudatosan megtervezett, előre megkomponált eleme. Hát ezt a kérdést manapság is fölteszik sokan a hatalomban, ugye? A helyzet az, hogy ma is minden tudatosan megtervezett. Háromféle tervezés megy. Egy a termeszek, egy a törpeluciferek részéről, és van még ez a Tel amit az árpibácsi kivitelez. Minden más véletlenszerű. Sok értékes. Új vezető is tűnik fel a politikai közéletben. Hát róluk beszélek, róluk, akik már itt is vannak, átvették a hatalmat. Mi ad okot a nyugtalanság? Hát ez, Grósz kérem, pontosan ez az önöket követő sok értékes új vezető, ugye? Divat lett minden tagadni akár van indoka, akár nincs. De ismerősek a szavak. Hát ez az, ugye, ezzel veszködnek ezek a mostaniak is. A királybé Izabella ezért alapította a Mikó Imre -t. Mert a Farkasházi, meg a Hofi, ugye, olyanokat mond, mindig. Most már lassan én is. Itt a bajelvtársak, vagyis uh, izé honfitársaim. Horváth Béla képviselő is minap rámutatott az ösztűzben Erszéke Júliára, így névvel. Hát szóval az a baj, hogy ezek átmentették magukat a Grósz alól. Ha akkor a Grósz eltapossa őket, ma És akkor helyettük lenne tere mondjuk a Győri Bélának, a Pálfigének, Figének, Azokat persze a grószertárs nem bántotta. Ugye velük akkor sem volt baj. A grószertárs ugye velük jól megvolt. És most tessék, amit elmulasztott, azt a szegény Antal József doktor jelöltjeinek, hangisnak, meg gombárnak kellett elvégezni. Ha a grószertárs elkapja jobban a is, meg a gombár frakját, akkor a szegény Antal Józsefnek ma nem fájna a feje. Ha a grószertárs felfigyel arra, kik azok mindig, akikkel nincs baj, akkor a Pál Figé, Győri és a Krudinák majd is ott van a helyén. Nyugtalanságra ad okot a módszerek radikalizálódása. A sztrájkokkal való fenyegetőzés, a mértéktelen követelőzés. Eleve teljesíthetetlen igények, tömeges megfogalmazása. A prófét a szólt belőled karcsikám. Hát te azt hiszed, hogy ez a nép most jobban viselkedik, mint alattad? Hát kérdezd meg az utódaidat. Nekik is ugyanazokkal van a bajuk. Itt vannak ezek a létminimum alatt élők, ugye ezek, ezek, ezek még mindig enni akarnak? Azért éheztek. Ha hiszed, hanem még mindig a nyugdíjas fűteni akar. Ez egy ilyen pimasz fajta. A fiatalokat meg tikényeztetétek el, ugye? Ingyen oktatás, kollégiumi ellátás, ösztöndíj, meg lakótelepi lakás. Hát még mit nem? A ki bírja ezt anyagilag, amikor a képviselőknek megint egy fél éve nem emelték már a fizetését. Ezt nagyon elszúrtátok, Kancsi bácsi. Azt is el szeretném mondani, hogy azt tapasztalom, hogy a város nyugtalanabb, mint a falu. Emiatt ne magad édesem, amióta elmentetek, már nem csak a város, most már a falu is nyugtalan. Erről azért tettek a Gergátsz elemérék. Úgy tűnik mostanában, hogy a legnagyobb tekintélyű államhatalmi szerv a parlament lejáratásával és a választások kierőszakolásával, előrehozatalával akarják a vezetést kényszerlépésre kényszeríteni. Hárdló Kegyed Látnok volt. Mindössze annyi a különbség, hogy fordult a kocka. Mert ugye például a kend idejében a humoristák járatták le az önök országgyűlését, most azonban az országgyűlés blamája humoristákat. Hát ugye manapság már az ember pofájáról sülle a bőr, amikor azt mondják, hogy a parlament olyan, mint egy kabaré. Hát kérem, hogy ez a parlament kabaré, hát azért a hitelrontásnak is van egy határa, ugye? Azért a, a nagybandóval, vagy a Markossal, vagy a Nádassát olyan nem történhet, ami minap a... Hát ilyen jó. Dehát, Dénes Jánossal megesett. Hát ilyet. Nem tetszett nézni? De, nem, otthon voltam délelőtt, nézem a tévét. Ebéd szünetben sajtótájékoztatót tartott. Már itt elkezdtem csuklani. Beült a mikrofon elé. Ne tudjak innen elmenni. Külföldre. És várta a kérdéseket. Bejúrt, várta a kérdéseket. Újságírók hallgattak. Egy hang, semmi. lap tudósítója is volt, ott, nem szólalt meg senki. Ott ült a Dénes János, hogy 10 percig. Nézte Némán a tisztelt sajtót, televízió közvetítette. Hát, úgy éjek unalmasabb volt, mint a közjáték. Ültek, hallgattak. Dénes János is hallgatott. Hát ez még annál is kínosabb volt, mint amikor beszél. Tessék elképzelni, hogy utálhatják őt, ha még arra sem érthetják, hogy megkérdezzék, hogy e, Jáncsi bácsa, még hogy a fityek? Vagy valami. A csoda eh, ha létminimumosok előbbre akarják hozni a választásokat. Ott tart a helyzet úr, kérem, mint magukkal. Egyszerűen nincs már miről beszélni. Maga is, ha szólt, ugye? Hát miket beszélt? Eltúlozzák a több párt lehetőségét. Mit túlozunk el? Mi hogy még egyszer ezt a mondatot, ha lehetne? Mi van itt? Eltúlozzák a több pár szence lehetőségét. Több párt center. Há, még kimondani sem tudta, nem, hogy megérteni. Több Kvár cent. Jó, az, hogy a kommunisták nem tudták 40-ig kimondani, hogy liberalizmus az rendben van, mert hogy szocializmus, az a szocializmus, azt se tudták, még abból éltek, ugye? Nem is rosszul. Na jó, hallgassuk tovább. Látszik tehát, hogy célirányos, végiggondolt koncepció alapján akarják szélezerzilálni a szocializmus szerint. Itt már nagyon, itt már a nyelvecske már, ugye a finisbe érkezett már, ugye akarta nagyon mondani a slusszpoént, és már itt össze-vissza beszél, széllel akartuk zilálni, széllel. Ezért lett vége a szocializmus intézményének, mert tudjuk, hogy szél ellen nem lehet. Pont ez volt a kérdés, hogy lehet-e. Mert ugye mit gondolt Groszertárs, ha lehet, és mi van, ha nem? Ha nem, az anarkia a kához, és ne legyen illúzió, a fehér terror fog eluralkodni. Itt volt a baj. Ebből volt a baj, kérem. Ugye? Nem az anarchiából, nem a káhozból, hanem az illúzióból, ugye a fehér terrorból. Nem tudom, miért gondolta ezt a Grószárv idején. Már, hogy minek az alapján. Ez mondjuk. Rosszeftárs, úgy mondom, így úgy a távolba ez olyan volt öntől, mintha mondjuk ma, 1992-ben, teszem azt, a parlament előtt mondjuk egy, Isten ne adja, egy nemzeti ünnepen mondjuk néhány náci egyenruhás, hát esetem képzelni, hogy belefolytsa, ugye mondjuk, vagy belefolytaná a szót az állampőbe, és hát mondjuk, hogy az Antal József miniszterelnök erre föl, hát Tényleg megáll az eszem már pörtételezni is, ugye szélső baloldali veszedelmet emleget, ne? Ez pont olyan abszurdum. Az a baj, kedves, demokratikusan megválasztott vezetőink, mert most meg oda hogy önök is pont úgy viselkednek, mintha összebeszéltek volna pártállami elődeikkel. Ha valamit önök szúrtak el, de nagyon rögtön ellenséget keresnek valami nem létező ellentáborban. Aki nem ért egyet magukkal, az ma úgy kommunista, hogy régen már volt. Ha kommunizmus van, akkor fehérterort emlegetünk. Ha kapitalizmus van, de még nincs, akkor vörösterort emlegetünk. Nem olvasták ezek Lenint. A kommunisták se. Ez a kisebb baj. De hogy ezek az új urak nem olvasták, ez sokkal nagyobb baj. Nem tudják, mi ellen harcolnak. Nem olvasták például azt a nagyon egyszerű, megjegyezhető háromszavacskát, hogy tanulni, tanulni, tanulni. Hát én ezt üzenem nekik, meg még egyet, hogy a horti Miklós kúrjája, meg a Grósz Károlynak a horgásztanyája között én azt javaslom, az Antal József, vegyen magának egy kis parcellát, ha még lehet kapni. Egykori munkatársunk, ifjú Geszti Péter, idei nagy sikere a repülők kazetta. Kérésünkre Horvát Szilveszterrel és Éles Istvánnal átigazították médiára. Mi vagyunk a repülők, és én vagyok a Geszti. De nem én vagyok az, aki ma felfüggeszti őt. Az új repülő, akinek nem fájt, ha múlik a cím és a hang is, a televízió, kép is, hang is. Az év előtt és iszonyó a látvány, csak bámulok, mint egy ma született bárány. Na mi a gond? Na most, mi a gond? Valaki mondja meg, hogy ki vagyok és gond? Hát ide hallgass most elemért! Erő, ha elküldenek, de csak elemére filozof Hidd el az a fő, hogy ellenségként most te vagy a fő. Mi ez a ki vagy is ár, a lényeg nem az, hogy kinek látszol és kinek játszol. Bereg az idő szépen rendben, sem is, lassan és csendben! Sasak, sok, ez nem valami sok. Két éve kutatom, hogy is. ki vagyok, nem hős, csak nyős, nem géj Soha szerint, csak anyag, anyag. A kormánynak gyög, és a többi párnak szerény, az Usában legény, de ide haza segély, törfénynek, óriás, óriás a törpet, playboyna playboy, egyenes te körbe. Hát ide hallgass most elemért! Örül, é. ha elküldenek, de csak elemérne filozofáj, így el az a fő, hogy ellenségként, most te vagy a fő, ha lemehet hírba, de nincs aki fel, a hív, sem é. baj. Szed össze magadat nem várít, nincs fény, csak kárhozat, tettes is vagy, és házad! De nehogy már a nyújt a vadász, Puskács, párt igény, a hét műsorát engem kérdeznek a még szétesek és a szétesek, és nem adom fel Ez egy darabban nem adom fel még életben találsz. Nem adom fel Még nem roganok szét. Még ha akkor egy kerék Még tovább jelte még Még tovább, tovább Néha félek, hogy élek, s nézek Az ég és a föld közén a szép Jól beférek, éppen idefélek Akár a hamburgerbe a ledarált részek És az akarok lenni, ami akkor volt Amikor alakartunk lenni, ami most vagyok A két kilövöm az ügybe, ha kell Hát, ha vászolnak rá a marclakók Már megint ez a dumahék hey, kis haver Örülj, ha valaki csak hába ver Ne filozofálj Hidd el az a fő, hogy ellenségként most te vagy a fő Mi ez a ki vagy viság, mikor a lényeg nem az kinek látszol és kinek játszol Fereg az idő, szépen rendben sem elmúlsz is, lassan és csendben De nehogy már a gyúr, vigye a vadász, puskás mondja meg, hogy jobbra át Ők kérdeznek, még szétesek És a szétesek is nem adom, meg. Nem adom egy Nem adom fel, míg életben talál nem adok el, még nem robbanok széd, még, még akad egy keresik, mi tovább bírhat még, mi tovább próbál még. Hát, hát én, én én a a ebben a, a Hogyhogy hogy nem tudja ön, hogy kik az állami vezetők. Elkerülte volna a figyelmét, hogy ugyanolyan eskügy, mint amit ön letett, szintén letette. Náli Gábor doktor, kimondom az életemet is, megkérdőjelezi az ön alkalmasságát, hiszen aki ilyen elemi ismeretekkel nincs tisztába, az talán még azt is mondhatom, esküszegyünk. Engem a még szétesek, és a szétesek is. Nem adom, nem adom fel, míg egy dologból látsz. Nem adom fel, míg életben találsz. Nem adom fel, míg nem robbanok szét, míg okod egy mint tovább vihet el még, mint tovább borom még. Ennyi. Egy olyan kényes téma következik, amit egyszerűen senki sem testálni a mai házkutatásos világban. Én már a bandobban sem bízom plános a ugyanis nem másról lesz szó, mint a magyar honvédelem helyzetéről. Két kitűnő katonai szakértőt kértünk fel biztonságpolitikánk elemzésére. Kérem, fáradjanak be! Szeretnék először is bemutatkozni. Birkási Béla altábornagy vagyok. Ő pedig Angyal Zoltán szántsegélyen van. Ugyan most karácsonykor jól jövök, mint angyal, ugye? Úgy hallottam, hogy önök háborús veteránok, és nem igaz az a mondás, hogy Magyarországnak állandóan védekeznie kellett, hanem önök nagyon szép sikereket értek el, és messzi földekre is eljutottak. Igen, mi már régen kiabáljuk, hogy közös magyar-japán határt, ugye ez, ez közös -japán, mert a brit korszak korszaka lejárt, viszont a magyar Yorkshire is és az... Nagyon. A le van pusztulva. Hagyja ezt, a le van pusztulva. Szóval pusztul békés Csabán, ez az igazság. Úgy hallottam, hogy a vietnámi békét önök teremtették meg. Nem kellett, ez már le volt pusztulva. Hagyja már abba! Micsoda? Nem a hosi ösvényen? Az, az nem tudtunk, mert az is le van pusztulva. Ha jó, bocsánat. Nem tudsz annyi valami más kifejezést, a le pusztulva. Ha le van jó meg aztán le van puka. Hagyja már abba, jó? Én például kifejezetten Domborvára felindultam el, úgy csináltam, a sógornomhoz mennék, és ott Jugoszlávia... Azzal az a, a Dunában! Nincs lepusztul. Agyanatlak. Nincs lepusztuló. mellek, de úgy nincs lepusztulóban. Szóval, ott Jugoszlávia titelni rátusztuk a Dunát hogy 300-an, ilyen pikkezett páncélba voltunk, no, hogy a titólegények ránk lőjenek esetleg meg. Vétek magukkal fegyvereket de is? De tulajdonképpen arról volt szó, hogy mi nem vittünk magunk a fegyvert, hanem megérkeztünk Bécsbe, és ott béreltünk ilyen, ilyen fegyvereket a rentakárnál, kérem szépen. Bécsbe mentünk, jó napot kívántunk, megvontunk, mi vagyunk a magyar békefenntartók, és ahogy megérkeztünk, Hol. ugye, akkor az összes bécsi áruházba kiírták, hogy lopni csúnya dolog. Ez ki volt. Önök a sivatagban is harcoltak, és nők is voltak lepusztult önök között. Nő, persze, nem voltak lepusztult nők. Tulajdonképpen a Skud rakéták miatt volt ez az egész. Szóval, azt tudja, hogy az iraki rakétának a feje meg volt metélve. Ezt mindenki tudta. Igen, hanem, nőket küldünk, akkor a Skud rakéta nem talál semmit, ezért visszafordul, azt lemond. Szóval ez egy ilyen Elősebben belemegy a földbe. Azt hallottam, hogy Önök állandóan utazgatnak, évtizedek óta külhomban vannak. Milyenek az Önök családi körülményeik? Lepusztult. Hagyom. Lepusztult. Lehet, hogy a maga is annyi lepusztult, az enyém elég normális. Nekem van egy nagyon kellemes kóriai feleségem, a Yong Tik Tak úgy hívják. Nagyon rendes. Akkor voltam kóriában, kiküldetésben, de sajnos tíz éve nem tudunk találkozni, úgyhogy csak telefonon tudunk nem életet élni. Van egy vietnami mennesszonyom, az a Tan Loi, csak egy probléma van, én nem tudtam menni Vietnámba, ugye? Ő most jött ide át hozzám, de az a baj, hogy 400 rokonával... Önöknek tulajdonképpen milyen fegyvereik vannak? Lepusztul. Na jó, hagyjuk abba. Hát, nekünk tulajdonképpen van egy két golyós. Na, az van nepusztulva, ja, igazán! Modernebb nincs Hogy -e? Most álltok, az amerikai egy olyan fegyvert találtak ki, amelyik fölismer az ellenséget 300 méterrel, oda hozzás azon, hogy szevaszt, Lajos! a Hát, is vágyam. És mit szólnak a körkörös mint stratégiához? Körkörös? Ez nagy nyers kell. Nagy nyers Ha nincs pusztul, akkor... Hát önök nem csak háborúban voltak az átkosban, hanem békés építkezéseken is. Assuánigát, Orenburg, Tengiz. A közel-keleten is harcoltunk, megmondom őszintén, ugye. Busz Buszmegállót építettünk a volán Fensikon. nem tudom, ezt mondtam el. Na most, akkor voltunk még a kőedénységságon, ugye. Mondtam. Ahol munkásőröket vittünk oda, a kínai császának voltak ilyen cserépkatonái, nem tudom, ugye? Na most mi cserép munkásőröket csináltunk álcázásból. Ezek nagyon jók voltak, ezek az áltázott cserépmunkásőrök, és az volt a legnagyobb meglepetés, amikor egy amerikai repülőre cserépmunkásőrök lőni kezdenek, a nagy meglepetés volt. Kiderült, hogy a Hordós Lajos az meg úgy berugott, hogy bemaradt a formába, és elfelejtettük kiszedni, úgyhogy nagyban értünk. önök tanácsadók voltak Nikolai Góában. Hát azért vesztették el a háborút, nem őszintén. Én megmondom, miért már haragelftásoltunk, mert a harag az rossz tanácsadó. Az volt az utasításunk tulajdonképpen, a Nikuro. Muruk kurva nyárt nem tudom kimondani, de... <gül> szóval, az azért kaptunk mi azt a nagy nyugdíjat, hogy ahol forradalom van, ott menjünk le, aztán hogy maga mondani, pusztítsuk le, ja. ígyvel, persze. Tudnék, hogyha megnyerik a forradalmat, akkor nekünk kell eltartani. Azt mondjuk, itt volt ez a ninru, ez a Niagara jelvtárs, itt volt. Ez, hogy maga mondta, bármilyen portéka-eftárs, hogy mi a neve, hogy veszítsen a meccset. Megmondom őszintén, hogy ez, ez eléggé nehezen nehéz. de aztán végül is elértük. Kubába például nem is kaptunk beutazási engedélyt, ez volt a kasztrónak a mázdia, ugye? Közép-európai Kuba. Ki is írtuk Nastrót vagy nasztro kasztrónak, olyan pipákat. Voltak Etiópiában is. Én voltam, erre én tudok szóval Na, no. szóval, azért nagyon jó dolog volt ott a izébe, Etiópiába. Ott volt a Mairé-Szelaszi, a nem. Nem bocsánat. a szólé. No, ott volt a a hajlé. Hajlé Fradi, már nem tudom, amiket mondok, szóval. Ott, az el, Szajré? Az nem, ott volt a Hajlé Mängisztrú... Bolló szelasszín! Bolló szelasszín! Egy a lényeg, ő volt a négus! Na! Nem mágus volt. -e? Négus! Persze, furcsa nyulakat vetett a nadrágjából. Elektromos Elektronégus! Nem, nem elektronégus. Nagyon. Etiópiában nagy járás volt. Mi kaptunk sáskákat, ebbe gyűjtöttük a táskát. Na, most, amit kaptunk ott a sáskát, amiben a sáskát. Na, az nem volt elég, hogy tele volt a sáska a táskával. Kérünk szépen, aztán volt olyan sáska, háti sáska. Minden, <gül> élő tele volt a táskával, nekünk az összes sáska tele volt a táskával. Kérünk szépen, emlékszik rá, hogy énekeltük, hogy de nehéz az iskola sáska? <gül> Nándor György és Usztis Mátyás. Jó, szabad a kocsi. Jaj, jaj, jaj! Hát én jól látok. Én nagyon jól látok. Köszönöm gyerekek szépen. Gyerekek, Brékó van. Nagyon nagy ember szállt be én hozzám. Jaj, hogy akartam szépen. mondani a nevét, vagy hocsiják, milyen. A milyen... rádióba mennék, mert a kabarét venni. Hát óra le tűz, már is induk, de jöttem, megvan. A, a, a, izé, a húgyos Józsi, a. Ja, bocsánat, Fél de 12-re be kell lépni. Már is Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Nádasz, gyerekek, a nádasz ült mellém. Szenzáció óriási, nagyon nagy. Öltönyben művész úr, megyünk rádió, tudok róla. Ukorjunk el Hol a pénzverdében előtte. Fradika Ön. Vác. Megnézzük a Bukovicsot PÁ! Megállunk szembe a Pá! de PÁ! Művész úr, nagyon elegáns. Az én is töltöttem Trabant Turbo speciálból, speciálból, Ball. Mosóbenzin, fagolyós ülés. Le a Fox, mi? Kilátunk Énnek. a dudáknál elől. Művész úr, maguk a mi jótevőink. Szóval ebbe a keserű, sanyarú világba Annyit kicsit az ember nevet, szóval nagyon Franco Hoppe, ez jobbkezű. Így áztunk. Be kéne érni, mert be nekem érni. Kedves be közönségám, bűvész, elmondok egy történetet, ezt lehet, hogy használni fogja. Ez nagyon jó. Ráhajoltam az áportára, beszáll négy szamuráj mellé, nagy kardok, bőrön, samszonite. Kérdelem, hogy gyerekek hol lesz a fuvar, valamit brekektek Mondom, lekvár van, gyerekek, mert azért mennék ám, karcsú vagyok, kell a lé. És hát egyszerre, megyünk különben, nem baj, mindjárt visszapanyarodunk. Fél tizenkettőre várlak. Ne, odaérek, ismerősöm a Trafipax jó barátotra. És megyegetünk kérem, és ha neki ilyen leporellót, és mutatja, hogy viza, viza, levettem a lapot, majd a vizafogó pályaudvar. És kivittem őket, azért tudom képzelni, hogy a pali fogja a Samsunite és húz át a És megkérezett valami vadarcút, hogy merre van a szálom, Hátba kütték a de Drága kéne, aranyos művész úr, nekem ez egy akkora öröm, hogy ilyen jól elbeszélgetünk. Hát maguk a mi jótevőink, Frank, a karácsonyi ajándék. Most nem azért mondom. Lassan ott vagyunk azért. Aranyos ugye, mert... művész úr, egy kanjar itt én meg megkóstolom, ezt szemből ide bemegyek. És akkor meg is érkeztünk. Köszönöm Drága jó szépen. művész úr. De jó, Hála mekkora Istenne. utam volt most, Frankom. Köszönöm van. szépen, mennyi lesz a vége? 460 forint itt benne. Akkor 500-ról egy számlát legyen, kedves. Hogy mi csodál? Számlát kérnék 500-ról. Hát mire készte számlát tőlem, jó barát? Öh. Hát nehogy már számlám, most velem próbálkozol, engem kóstolgassz. Hát nem vagy te művész úr, megmondom én mi vagy, te, te vagy a Húgyos Józsi. Na kifelém összüljöppi, szóhár! Tessék parancsolni! Jó napot kívánok, szabad az autó. Természetesen. Köszönöm. Berakjuk, tesszük, megyünk, hova menjünk. Maglódi út 19. Maglódi 19, kívánom. Na, azért... <gül> Csak... <gül> Semmi, csak ha már most mondtad a drosztán egyet, ezt elmondom. mondom. <gül> már a hát biztos, maga föl tudja azt csinálni. azt mondja azt cigány mondja, a zsidó, hát, ez nem jó, ez nem. Bát, <gül> ez a csúrka vicce. <gül> <gül> Vár, Szewa, várjatok, meg fél kettőkor ott vagyok én is a drostán, jó? Köszi, Szevaszt! A... <gül> aztán sinem megyünk. A... Nem vagy az oda érünk mi. <gül> hey. Ez szóval az két lehet, de románnak... jó, mondja, de jó van, mondja, de ez a metró ez a met... <gül> fogom, Megyünk, Maglódi 19, nekem megvan az a lényeg. Azt mondja a rendőr a székenek, mert hop, ez tényleg jobbos volt. Az most. Na, azt mondja erre a, a cigánya feleségének, a székennek, mi az, hogy a ház de, de. Ismeri hát, ezt? Ez? Az, ez, ez nagyon jó, de ez a Budapest végetábla volt. Hát, 19, ott leszünk kész. A rendőr jó. is mérodál, ugye? A mindent, lekapta hátulról. Na mindegy. Azt mondja, azt látszik is, a legújabbat? legújabbat elmondom. Azt, igen, azt mondja, a itt mondom az Igen, eskan. de most is a szeg, is, is a a szeg. Szeg. Azt mondja az is a szegnek a na, megyünk, megyünk, Maglódi 19, azt mondja, itt van. Várom a kérdéseket, ne udvariaskodjunk, nehéz időket élünk, tele vagyunk gondal, problémával, ennek én örülök, mert így fölmerülnek gondok, kérdések, amire tudok reflektálni, tudok segíteni, mert segíteni akarok magukon, de elsősorban magam. Tényleg nem hoztam papírt, hogy nem mondják, hogy olvasom. Így viszont nem tudom, hogy mit akartam mondani. Tehát, mit is akartam mondani? Téhát, én nem sértődök meg, ha megmondják, nyugodtan. Menedzsertabletta. Tessék? Menedzsertabletta. Menedzsertabletta? Nyolcat vettem be, és ilyen állapotó Én rajtam, nem Hát ha nem segít, akkor kavinton gondolja. Na, most a gyógyszer áremeléseket ezzel le is rendeztünk. <gül> Tessék, bármiről lehet kérdezni, nincs tabu téma, nincs kényes kérdés. Pillanatra elhallgatok, lehet bármit kérdezni. Mi a véleménye a jobb és baloldali veszélyről? A jobb és baloldali veszélyről nagyon kemény a véleményem. Én mondjuk a centrumba állok, hát azt hiszem, ezt mondani se kell. Tehát én a szelíd, nyugodt, nyugodt erő vagyok! <gül> Mi volt a kérdés? Igen? Mi az a jelenlegi jogtéspana. Azt nem mondta az előbb, hogy jelenlegi. Ugye, hogy nem? Hát maga nem tud egy kérdést kétszer egymás után ugyanúgy föltenni. Hát akkor én hogy vezessek egy országot? Most mondja meg. Hogy tudnék misét tartani, ha nem járni? Kivülök ki, abáljak be? Minden van. Én egyetemes. Ez nem a közgazdasági egyetem? Közgazdasági egyetemes van Ő kommunista vagy. Ökumenikumikus. Miért Ott állok egymás mellett négyen. És jó kijövök egymásra? Pillan! Amikor valamelyik elftár, elnézés, hogy elftár, még, még néha rászalad a szám. Mit akar kérdeni? Magyarázom már el nekem De, hogy Mi az? az? Ez a, nem matematika óra, a... bocsánat. Politikai pornográfia, mi az? Nem tudok teljesen, nem tudom megérteni teljesen. Hát maga nem érti az, hogy politikai pornográfia. A pornót értem, csak... A... Maga érti a pornót. Én meg nézem nekem. A politikai pornográfia, most csak nagyon röviden válaszolok, mint egy summa-szerűen. Summa Mi a kérdés? Politikai pornográfia. A politikai pornográfia egyrészt az, hogy maga ilyeneket kérdezgető. Másrészt, meg egész pontosan, hogy definiáljak, egész pontosan a politikai pornográfia igazából azt jelenti, amit tulajdonképpen felöltözve, nyakkendőbe, ruhába is lehet csinálni, csak nem érdemes. Egyébként semmi értelmentsenek a tónak. Nem tudom, ki mondta, honnan szedték, én még, nem értem ezt. Miért kell keverni a kettőt? Persze van, aki annyira szeret politikus lenni, hogy az már jó neki. Hányan például az, látok színészeket, írókat, hát olyan jó kis színészek, meg olyan jó kis írók voltak. Hát most meg politikusok. Igen. Mikor lesz Magyarországnak először népszerű kormánya? Körül, körülbelül olyan fél tizenkettőkor. De hogy melyik évben, azt még nem tudom megmondani. Illetve hogy melyik évezredben, azt nem tudom. Tese, attól, hogy illetékes, magyar ön? Én egy magyar úton járó alapítvány vagyok. De... Mi a maga gondjat? Engem kóstolgat, hogy én... Nem vette ész, hogy magyarul beszélek? Mert nyilván azért kérdeztem, mert maga szerint én nem vagyok magyar, igaz? Nem. Maga magyar? Nem. nem. Nem? Ahhoz képes, ahhoz képes milyen jól megértjük egymást. Így kellene, így kellene mindenütt szerintem. Tessék Pancsol. Maga angol? Be... Csak hogy okéval okay kezdte a mondatot. Az apám, a, lapám, eh, a bovák, az anyám, a sváb, én nem vagyok nagyon nagy szeretője a Antark kormánynak. Maga nem a szeretője? És ezt így bevallja, ennyi ember önök. Attól még lehetek magyar? Nem, nem. Nem, nem, nem, sajnos nem. Ajánlott költemény József Attila Dunánál. Mi lesz a hangkissa? Mi lesz a, a Nem lesz vele semmi. Szerintem a száz évig ott fog üdögérni a szabadságtére, jól érzi magát, És kioktatja az egész világot. De mi túl látunk rajta, csak hát nem tudunk mit csinálni. Mert demokrácia van, nem bírunk mit csinálni, szeretnénk mit csinálni, nem bírunk. Ne tetsék, jött kérdezni, mert elvettem a béket ülésemet. Én nagyon szeretem egyébként. Hát én, hát én választottam, igaz? Én tettem oda, van. Na, most meg én akarom elvenni, de nem meg. Miért? Volt már, hogy odaragasztott az ember valamit, és csak ott maradt a keze. Hát ez ugyanez az eset. Tessék parancsolni. Mikor kapja meg az egészségügy, az ígért véremélet? Amikor népszerű kormányunk lesz. Egyébként nem ígért, nem én igértem, Aki igérte azon a be. Maga egészségügyi? Igen, ahhoz képest nagyon betegesen néz ki. Igen, valaki jelentkezett. Oda megyek, jó? Hát, ha valami érdekes dolog születezi. Mikor kárpótolják? A vérből és fizetésből élőket is végre. Mikor kárpótolják a vérből és fizetésből élőket végre? Ezt az utolsók nem értem. A Miért? Kit kárpótoltak eddig? Tessék, tegye fel a kedét, akit kárpótoltak. Itt a terem. <haz> el kell mesélnem, az az úr, akit kárpótoltak, ugye nem alaszik ha megmondom. Hát egy hatalmas monoklimonat <tísz> Tudja mi? Akkor én, azt nem kélek, hogy a véleménye ki. A bősi vízi erőm, miért, miért, nem azzá, miért nem pancsol egy kicsit, hogy értsem, hogy mi lett, te a jól? Tehát, hogy mi az én véleményem a bősi vízi erőmről? Hát milyen, milyen véleményem lehet nekem, aki kitaláltam, igaz? De azért valahol meg lehet érteni, igaz, hogyha van egy, egy, egy víz, egy, egy nagy folyó. Hát csak, csak egy vágy él az emberben, nem, hogy egyszer úgy, akár a tengeren, hogy úgy a vízel járni, nem? Hát egy vízilépcsőn nem könnyebben végig meg maga is. gyeministert. Zene, telszívja, előbb látja. Előbb sem A 93 Én nagyon jót várok, a 93-as esztendőtől, az végre mindenki kibékül, aki eddig rosszba volt, persze nincs senki rosszban, mert szerintem csak játszanak a gyerekek. Még hagyom őket egy darabig játszani, aztán jön a 94 úgyis, és akkor... Lehet, hogy nem tőlem tudják, de jön még 95-ig. Egyik kutya, a másik ebb. Tessék? Drága lesz a felső oktatás. Mi Nekem mondja? <gül> a persze, hogy drága lesz. Mi lesz oltó? Úgy kezdtem, hova fog kerülni az a igen nagy mennyiségű pénz, amit a diákoktól havonként beszednek. Ellátt idáig? Ide. A kezembe. Cél, meg fogjuk tölteni. egy gyárakkal semmi célunk, meg fogjuk tölteni. Hol ezzel, hol azzal, hol emberekkel, hol anyaggal, esetleg mozival, vagy színházat csinálunk. Cirkus. Cirkuszt. és kenyeret, ez a te. A cirkusz már való. Erre nem mondok semmit. Ezt maguk mondták, vette a rádió, hol lakik maga? Csak úgy a lakcsémet. Lakszínűen... Nem is beszél somogyiason, nem hiszem á. Magukért 20 évet töltöttem Kaposváron. 25. -t. Nem fél attól, hogy valaki a a csúcsról, Elég jöhet egy fiatalabb nemzedékvény. Tehát, hogy nem félek -e attól, hogy valaki... Igaz, hogy a zsebében lévő pénzzel, amit ugye a diákoktatásból is be fog folyni... Jó lenne, ha nem mondaném ünnepi beszédet. Jó lenne, ha nem vezetnél le, hanem tényleg kérdezni, A kérdése van, akkor tegyél föl, már az elején majdnem úgy nézett hogy értem, hogy mit akar. És egy pillanat alatt szétposzlott minden reményem, tetszik? nem, az nem az félek -e az a pénztől, ami a zsebemben van. Nem, a nem fél. Minden pénz fél a zsebemben, de megmondom őszintén, hogy vannak neszeszereim, vannak kis táskáim, és végtő esetben bőröndök. A hajó kofferről még nem így beszéltem, amivel szépen lassan meg fogok hajolni, minden jót kívánok, és viszontlátást viszem a maguk pénzét. Boldog újjöve. Tisztel szilveszeri falugyűlés, köszöntöm Önöket, mint Csát kösség köztársasági megbizotja. Bocsánat egy szóra, bizományi uram, ursus meddel lakos, a Csáti Panama Brokerház főbrókere. Maga milyen bróker? Jolly Broker Katina. Hát ahogy a fejét nézem, nem maga a Csáti Skinhead? Én kérem apai ágon skinhead, anyai ágon pedig módos vagyok. Milyen módos? Depes módos. A dédapám doktor Kalányos Aurél konzervatív kopjás apród volt, én pedig lenne a szitya jártam. Azt honná az iskola? Hatalú fogalmam sincs, mert én ugyanis az esti tagozatra jártam, és abban a bábeli nagy sötétben sose tanáltam meg a bejáratot. Szóval csak azt akartam mondani, hogy a tanárnő üzente mindjárt jön, miért meg tud állni a kocsijával. Az üres parkolót keresi? Nem, a féket. Páranyoskáim! Bocsánat a késésért. Mondják, van nekünk tehénnel őrzött parkolóházunk? Nincs. Jaj, akkor megint a katonéni istálójában landoltam. Ha milyen jó színben van, tanárnő, az azt szeretném kérdezni, hol költötte a téli szabadságát, mondja már meg. Az egyik felét sítórán, és a másik felét gibszben. Sajnos az idén nagyon sok volt csáton a téli baleset. Hát pedig, amióta Kató néni, 30 harminc szoknyát visel, már két kilométerű kivető a sütét úttesten. Jó van, de akkor meg miért ütött el? Miért nem került ki a kocsiával? Ám -e nem volt annyi benzinem. A tisztelt falugyűlés, most, hogy mindenki itt van, elmondanám, hogy csupán azért hívtam össze magukat, hogy boldog új évet kívánjunk egymástak, és kocincsunk rá egyet. Jó, de előbb állítsák vissza a Lenin szobor helyére a falu 2000 éves jelképét, a csáti turulmadarat, amint éppen a kató néni kotlósát magával. Új évben vissza lesz állítva, csak azt döntsék el, hogy milyen színű legyen a turul. Hát én nekem kizárólagosan a fekete turul tetszik. Nekem az egyturul! turul. Nekem a sárga turul. És magának, tanárnő? Nekem a hát turul. Éve. Hát persze másként oh. állna a falu, ha 93 kilencvenháromba a sígeinket visszakapnánk. Hát nem most hozza vissza a jelcin a Katimama fejőgépét. És mit mondott, miért vitték el? Már kegyeget. <gül> ne sajnáltassa magát, Katimama. A tehenem ott szerepét az ösztűzbe. Az ösztűzben? Bizony, talavan söréttel, már a két mázéjú részegen vadkacsának néztek. Hmm. <gül> A tanárnőnek is van karputlás jegye? Nekem anyajegyem van, édes. Egyébként is mától kezdve személyes alapítvány vagyok, ezentúl engem is meg lehet pályázni. Legutóbb a zöldséges úr pályázott meg. Mikor? 8-tól fél-tízig. Képzeljék, van kuratóriumom is. Maga csak most vette észre. Tegnap véletlenül beleolvastam a tanárnő levelébe, és szerintem folyt esett a becsület is. Miből gondolja, hogy folyt esett rajta? Mert úgy kezdte a levelét, hogy kedves ómó! Én tisztességes nő vagyok, Másodálasban BT-nek könyvelem. Ön képes könyvelő? Hogy 54-es fél, de csak vacsora előtt. Katonéni, meg mérlegképes gombaszakértő. Hmm. Meg han? tudja különböztetni az ehető gombát a mérgestől? Meg hát, Mikó, ebéd után. Ja, ja, maguk is mindennel foglalkoznak, csak éppen a termeléssel. De mivel foglalkozunk, ha a mezőgazdaság úgy áll, mint Márton bácsi a szüreti vállon? Hmm. Mit panaszkodnak, hiszen tele van a falu világcégekkel? Philips kuglipája, Suzuki jégverem, Henkel pálinka főző és Nina Ricci trágya ülepítő. Ráadásul az interchat.com, most vezette be Kató tehenébe a telefon. Beannos se meg, azóta a Riska minden fejésnél foglaltatja lesz. Sajnos tudomán nélkül nincs fejlődés. Igenis, vannak tudományos eredményeink. A Márton bácsi például felfedezte a kétdimenziós postást. A mi fedezte főnk? Úthengerel. ide, akkor is különleges szolgáltatások kellenek. Gretna Greenben például bárkit összead a város Kovács. A Semmi. Nálunk a kovács Kovácsa szét is választja. Tárgyalással? Nem, kalapáccsal. Bizony rendes ember a Kovácsunk, a Márton a csúnya menyasszonyát is a Kovács hó vitte. Ázasod, nem patkoltatnél. Ha köztünk legyen szóló, a Márton bácsi felesége, olyan ronda nyugodta leírhatja az adójából. Kapcsoljuk Hofi Köszönöm szépen, szépen köszönöm. Hát, ha már ilyen kis finnan tapsötve először a történetünkben, akkor azért elmondom, hogy kis ünnepség, nem nagy, ugye, csak kerekszámoknál szoktunk, hát 900, a nerölöktes, Szóval, ma este... Na, szóval... Remélem, igen, kellemes estét lesz. Annál is inkább, mert itt vannak mikrofonok oldalt. A szilveszteri műsor készül. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kormány rádióját. Ne vicc, Szóval kellett. Szóval aranymogaraim, minden jó, hidd el! Veszik, ez, ez fontos meg. Nagyon jó minden, na. Nagyon jó minden. Itt a kormány rádióban már minden szerep meg van. Ki a bemondó, Antal, mi? Nem rossz, nem rossz, nem rossz. Antalnak egy hibája van. Hogy nem, Imre. Ja, jó, szóval jó vagyunk, jó van, a lényeg. Képzeld de most már elmondom őszintén. Amikor bent voltam az intenzíven, valahogy nyugodtabb voltam, mint amióta kijöttem. Tud, olyan kiszolgálás volt, hát ne vissza, ide ultrabénáson bedugva ide a dalt. Ja, a egy csóran csöppent állandóan, így, így jött be a lemes, Ha valami nagyon frankó volt, ugye? És ott valahogy bent, az intenzíven jövőkép is volt. De aztán, hogy kijöttem, hát ott már akkor minden más. Kaptam egy a IMS, vagy minek hívjáktól, egy ekkora kis EKG-t képzel, szupermasina. Fölvető, kegyeg, nem kegyek, meg, meg minden és a ne talán gond van, a gyereket nevel klompidhához, mindenki, ez. És ha ne talán gondod van, rá kell tenni a telefonra, és jön a, a helikopter, a mentő, a kaditatász, a, a izé, az orvos, a te, minden jön. Mert egy dolog nem jön, vonal. A telefon, ez az idjel, majd nagy, nagy bedobácsol. Vestel, hát most itt tartunk persze. A telefon veszel, vesztel. Mi ja, nyugdíjat vársz, Vestel! Ki a piacra veszter. Vállalkozó veszter. Képviselő vagy, nyersz. Nerv, persze. A képviselő és a kormányzó ez valami. Tudod, mivel foglalkoznak. Csak a lét minimummal. Műjéskedek. csak a lét minimum. Minimum a lét elviszi mindegyik, és kész. És nem akarok itt a nagyképüsködni az ünnepen, de csórikám, a lábam nyomában nem jöhettek. Olyan nagy ember lettem te, öregem. Oh. Képzeld el, megelőztem a szegénységet, a nyomort, a munkanélküliséget, minden ilyen pitiánért szar témát, képzeld el, és velem foglalkoznak a képviselők. Hát ami a legfontosabb, képzeld el, az az öregember. Képzeld el? Ja. Hogy hívják? Valami Béla bácsi. Ja. ja. Iza Béla. Meghívják. Iza Béla. Remek egy ember. Képzeld hogy én magyar ellenes és ellenes vagyok. Jaj, Béla bácsi. Tényleg? Hmm. Mitől gondolja Béla bácsi? Mert én a televízióban nem jelenek meg úgy, mint ön, olyan lótak a róba. Az, az, az igaz, az igaz, hogy magyaros, az igaz, azokkal a sultársosokkal. De azt hittem, hogy most már 92-t élünk, tudod? De a is kipötöttem az utcára. Semmi, most már nem. Úgy látszik, ez a baj. Meg nem lettem öreg cserkész se, érted? Munkás örgből. egyszerűen nem lettem. És akkor, akkor nem vagy magyar. Akkor rohadt szemét, nem népellenség, nemzetellenes. Igen, Béla bácsi, ezt mondta. Jó, a Béla bácsi. Hát nem tudom, Béla bácsi, hogy kutatott-e utánam, de hát az én familiám nem akármilyen áll. -e. Képzelje el, a familiában volt Ludovikás Béla bácsi. Képzelje Béla bácsi, volt vitéz. Ez elég magyar volt, nem Béla bácsi? Nagyapám Ráczalmáson volt, bíró Béla bácsi, ugye? Tudom, van magyar rokona a Béla is. Én Nem viccelek, te? Ó, láttam is. Portobágyon. jó, ja, szürke bíró. Most képzeld el? És, és Béla bácsi ezzel foglalkozik, Képzeld el, az én pénzemben hogy akkor most le kell söpörni a színpadról. Béla bácsi. Ó, Istenem! És ezt milyen listáról nézte le, Béla bácsi. Hogy én benne vagyok. Ja. Nem akarom Béla t kiábrándítani, kedves Iza Béla bácsi. De képzelj el! Nem vagyok zsidó, Béla bácsi. Nem gondoltam volna, mi? Mondták is, hogy hofiul maga egy idő. Nem, nem csak rossz napomban. Szóval, és a Béla bácsi... És a Béla bácsi engem mi? megtámadtatott a Béla bácsit. Nyohány Béla bácsi. Pedig engem a Béla bácsinak szeretnékéne. Hát nézjen rá! Hát én bőrfejű vagyok. Béla. Jaj, szóval ne tessék haragudni, tessék megnyugodni Béla Vácsiát. bizottság a parlamentben valami néprahez kutató nevével, hú, nem András Fogli, nem. Ő még nem. És magyar és nemzet ellenességet vizsgálja a bizottság. De jó, haladunk Béla Vácsi a rohadt anyát, hát ez az és ne haragudja már ma hogy össze, legettünk Béla bácsi, mégis úgy át a lánya lehetnék. Szóval azt akarom kérdezni, és Béla bácsi tervei szerint, mikor visznek el? Ugye szenteste? este? Mert a szeretet az, nem maradjon ki a programról, Béla bácsi. Hát demokrácia van, drága Béla bácsi. Hát persze, meg szabadság, meg Európába megyünk Béla bácsi. Na, nehogy túlmenjünk, Béla bácsi? Itt tartunk már most. Na, több szót nem érdemel Béla bácsi. Szóval kijöttem az intenzívről, és nem találom az egét. Hogy ezt -e van minden keverve? Hát nincsen Szovjetunió se. Kijöttem, puf, semmi. Először azt kerestem, és pont az nincs. Ja, valami fák van, mi az Isten van. Az fák van. Azt nem tudom, hogy akácfák vagy nyújtófák, vagy, vagy sodrófák, de fák. Érted? Fák. Azt mondja anyósom, Géza! A fák nem nőnek az égig. Ne beszéljen maga mindenbe bele, mint a hülyeséget! És magából meg magával, mámama. Nem mondja, csak az omótól lett ilyen. Még valamit, Béla bácsi megesküdtem volna, hogy a Föld anyósomat senki nem tudja lepipálni. Béla bácsi győzött! Hajrá! Szóval képzeld nincsen szovjetun. Na, ezt, ezt erre elmondom. Az etnikai kisebbség tagja, képzeld el, van már olyan elnevessé, mindenben etnik etnikai kisebb, persze. Abban a rohadt mocskos telelőköt, bolsevisz rendszerben nem volt etnika, tudod? Most meg van etnika, már mindenünk van, már etnika is van. Tudnám, miről beszélek mi? Ne nehezíts, ne nehezíts. Hát most annyira kell vigyázni, hogy látod, le akarnak söpörni a színpadról. Most már komolyan nem lehet se cigánozni. Se zsidózni. Csak a parlamentben. Az egy mági máz, Hogy nyugodtan, napirend, előtt, alatt, után az egy mág. De ezt a mocskolódást, ami ott folyik, Európa fele, Istenem! Szarozzák egymást agyba főbe! De hogy jön? Milyen joggolnak? Hogy merik? Miért mondanak egymásra ilyeneket? Azt mondja anyósom. Hát, már ismerik egymást! Hát, persze. Hát akkor... Ne. Jaj, jó. Szóval ez van. Na, szóval, és nekem hogy kell vigyázni, hogy itt most mit mondok el, mert akármelyiket mondom, ugye, hát nekem fú, képzeld de, megyek hazafele, minden este más ver meg. Úgyhogy mondom, hogy köszönöm szépen, hogy én most vagyok először. Ah, Borzastó. Tudom, hogy én alaphülye vagyok, és tud és Persze, hogy nem értem, de nem értem, tudod. De most akkor? Hogy van? Vesz még a rádió? Mert akkor kedveskedni is tudok. Kérlek szépen, azt mondta a Béla bácsi, hogy nem ilyen ökörséget kell, mint amit itt mit csinálunk, foly undorító, ez nem humor, hanem székei vicceket kell mesélni. Hát dögöljek meg, ha ezt gondolhattam volna. Hadd engesztejem ki, Béla bácsi, egy székei vicce. Kaszámnak azt mondja a gyerek, édesapám. Szia, az apja. Mi van? Rokonunk nekünk Gergő bátyja. Mi lenne rokon? Mert az édesanyám. Akkor rokon? Na, Béla bácsi, ilyet gondolt, ugye? Én hülye, magamtól is rájöhettem volna. jaj. Na, drágáim, szóval, Szovjetunió, puf, szétment, megszűnt. Az etnikai mondja, hát most nem kell oroszul tanulni. a apámat akkor mostan? Hogy mondják oroszul azt, hogy béke? Hát mi? Ha csak úgy kérdezte. Kiszét elmondá, a hülye, hogy mondtasza. Képzeld el, Bossenik Uriasszony, a Gorkaba ulicából fölhívja a vejét. Haló! Kisfiam, a közpüzsia egyszer. De eztogram. persze. No, te kisfiam. Segítsetek nekem! Emlékeztek a Brezhnevertárs alatt, mennyit segítettem nektek? Aha, kisfiam, ugye? Szeresztem nektek lakást, kisfiam. Hát igaz, egy szobában hat család lakodát, az azért csak lakás volt. Jó, ja, meg autót is szereztem. A tárgyalásról a börtönig. Most te segíts nekem, kisfiam! Mit, mit szedet, Intézzétek el, hogy a klem falába temessenek. Hát ez nem egyszerű. Mama! Ó, éhti, hát, oda Mamma, a nagy embereket temetik, azokat is maximum két hétre. Ma mama, nem, nem ígélek semmi, és holnap visszahívom. Na, másnap. mamma, mama, ne kérdezze, hogy sikerült elintézni. Mama, ne a, mennyibe kerül. Gyorsan szedje össze magát, mert egy óra múlva temetjük. Mama, mama. És tényleg szépen, és én nem értem az egészet, hogy hogy van ez, meg mint van ez? Ha? Hát persze azt se értettem, hogy kijöttem a kórházból, hogy most melyik párt a párt, meg hogy van ez meg? A közben kérdezted el, ha ez lett a petülett lett a kölygyesi. Gondoltak volna? Azra. Azt sem tudtam, hogy a kölygyesi volt a petuljuknak, hogy kilépett, kizárta, a bezárta, a visszavette, a kivette, a betette. Mind a hülye, így ne értem. Így. Hú, mert melyik, melyik az az igazi párt, aztán hogy van ez? Ó, gyerekek, csak kapolom a fejem. Jaj, jaj, és hiába dolgozik a kormány, sok szemét, újságíró. Na, azokat aztán okádni kell, ahogy viselkednek. Szidják a kormányt, képzeld el, aljas szemét módon. Szidják ezt a kormányt, aki semmit nem csinál. Hát, hogy lehet szívni? Hát, hát persze, hogy nem megyünk előbbre. Ugye? Ha nem megyünk így előbbre, akkor man, az, az, az a semmi baj nincs a kormánynak, hidd el. tartonak. Kész. Világos. És képzeld el, bántják őket. A kormány Feren megmondta, hogy neki száz nap türelmi idő kell. Hát, egy frankodod, nem? Száz nap. Azt ugye, nem mondtam meg, hogy melyik nap számít vele. Szerintem október 23 a tudti bele számít. Hát akkor három nap tele mit akarsz három nap alatt lett csinálni? A hát, teljes boldogság is, ami, ami, ami a hülye agyammal tudod, hogy csak a fontos dolgokról beszélnek. Hazajött egy haverom Kanadából, osztálytársam volt, tehát hasonló szint én. Egymás mellett ültünk képzede. És ő mindjárt az állomáson, így puff, neki a kérdést. Figyelj. állj meg, állj meg. Kanadában. Figyelj, figyelj. Ki a tévé elnöke. Nem tudja ez a barom, nem tudja. Sok idiót a lökök. Mert ott kint, a hülye kormány, semmiféle komoly dologban nem foglalkozik. Ilyenek, hogy gazdaság, meg mezőgazdaság, meg jó lét, meg, meg ipar, meg ilyen hülyeségek. Ki az elnök gyerekek? Hát, hát ilyen. Hogy menjen ma a francba, mindenki, csak már valami történjen, nem? Hát ilyen. És csak a fon, hogy a másik. Az Mvél. Mi? nem néz hátra neked mondom, mondom, mi? Ú, így ül. Szóval, onnan jöttél. Operetben nem volt egy. Nem kell ilyen jönni. Persze. Engem el kell söpörni a francba, aztán nem ilyen hely. Oda, ha ah, hasonló vannak. Gróf, báró, meg herceg, meg mindenki. Persze. A világos. Jaj, várja. Hazajöttek a főnemesek, ha jól tudom és a legfontosabb témát megtárgyalták, hogy az előneveket lehet használni. Jaj, de jó! Vége ennek a hülye életnek nálam is, nem megyünk be én proliba, mint ti. Hétfőtől Hofjelé ki lesz hogy Hoffman, kész, elég volt. Most már ez megy, tudod? A hú. Szóval el, a kormány az MD, Várjál, elsápasztlak még ma este egy kicsit. Jaj, jaj. tudod, a régiek, azok is utáltak rendesen, de azok legalább ilyen korra Jaj. jaj. Halló! Na, hogy összekever, ez nem az ösztűz, 900-szor nincs ösztűz. Oda kéne figyelni erre az egész hangra. Tudod, igaz ez nem a nyugodt erő, de azért oda kéne figyelni. Aranybogaran. Egyik művésznő, hát ilyet, hazajött Los Angelesből, nemzetiben lépett fel, tökig Matyóba. Mm. Péros fejeződ minden. Az első előadásra elment a Gönczpapa, kitolásból. Ja, a másodikra el kellett menni az antalnak. Már Lossi miatt. És kérdej, de azt mondja, igen, tisztelt művésznő, én nem jöttem haza 56 óta, mert én csak a szabad hazába jövök Lossiból haza. És én addig nem jöttem haza, mert csak most jöttem meg a szabad magyar. Igazán. Évike csak most jött haza. Na hát. És akkor most én? Mit csináljak, Évike? Szúrjam tököm magam vagy. Mi van, Évike? Most, hát most hogy van? Évike. El kéne állulnom, mint kormánykörökben, Évike. Ne haragudjon már Évike talán, kiábrándítom. De képzelj el, több millióan, 56-ban mi meg el sem mentünk, Évike. Képzelj el! Na, hát azért... Hallgassz sáphat! Le lehet mérni. Ez nem a siker, ez a vélemény, Szóval Évikát, hát tudni, sokan itthon maradtunk, nagy munka folyt itt, persze. Ez a sok nagy nagyszájú képviselő például, akkor szerezte meg a diplomáját. Üldözés közben? Hát persze. Meg ugye addig egy más párban előképzést kaptak. Hát évikem, ne felejtsen Éviki, hát azt hiszem, Heltai Jenőn mondta, kis ország vagyunk évike. Ja, egy csőcselékünk van, azzal kell mindent megoldani. <gül> hát persze. Itt, Itt nincsen külön hogy meg külön nyilas, meg különet. Nem. Ma hova vagy beosztva? Készed egy... <gül> Gyerekek, hát, legyünk őszintéked, hát a gestapónak annyi besugott... Nem tudom, szabad-e mondani, mert... Az sáv nem sáv. Szóval gondolj, de egyszerűen az van, hogy annyi besugó volt itt az összes megszállt területen együttvéve. Hát ez egy ilyen országévik, rá kell jönni, persze. Itt amióta élnek, mindig mindenki csak nyal, nyal, nyal, mi történt? Közben úgy lett a seg. Hát ez. Van nem kügyévik. Nem, róva mert elfelejtem, mit akartam mondani meg. Szóval eszi mind a? Híres, csak kapodom a fejemet. Akkor hogy van ez? Jó reggelt. <tos> <a> barátom már alszik. Legalább <tos> nem haragszik, jó van. Pedig most <tos> fel akartam vidítani, Hát a álmában még jobban éri. Az van, hogy most már azért. Sürgest fel a főnöketet, ha holnap bemész, hogy hónap nem mentek be, persze, mi sem van, hanem hétfőn, hét hogy most már valamit kéne csinálni, rendesen, tudod? Most már, pif-puf! Elmúlik két év, lesztek a múltrendszer. Nem baj, én a Béla-bácsit bújtatunk. Jó. Ja. Tudod? vannak, tudod? Új a kormány, és nagyon jó dolgozik. Ez két évesen új, de hát egy két éves, az még újra nem, ez még nyeretlen. Tudod? De van, van dolgok, teszon, le a kalappal. Fú. Van olyan miniszter, amelyik például azt vállalta választásig, minden posztón megbukik. Képzeld el? az hát azért, azért, azért, azért a munka. Így ment haza a múltira, azt mondja, cikám, elvesztettem a tárcámot. <tos> <tos> Annyúcikám. Azt mondja a felesége, apukám, akkor te nélküli miniszter lett. <tos> Nagyon nagy dolog, tudod? És megoldották a izét is, ezt a, a nép élelmezést is. Azt nem miniszterel, hanem ilyen fondolattal, Televíziót bevonták abba, képzeld, ez a ez a izéled a tévés riporter, -s. Az élelmezést ő intéz, -s. Külön adás volt, amikor is csótányt ettek. Sváb bogaroltak. Hát ennyi oltjóban nem lehet kijönni gyerekek. Gyertek el hozzánk, holnap ciánozás van. Persze. Kis fogpiszkálóra rászúljuk, de egy és már le is ment. Na most sokan még, mert prese meg sejpít, mert hülyék, mert nem értenek hozzá. Tiszta, semmi beszétiba. Beszéti technika van inkább. Hogy mi történt? Hát elmagyarázom. Amikor a tücsköt, letuszkolta, tuskolta, egy darabig ment-ment, és itt, a filatóri gátnál, egyszer csak lesz és itt belül, és hát érzést, kérdeld el, hogy itt És ugye hát az borzasztó, se lesse föl és a torkát itt, basztassa! És akkor... Egy drukba vagyok, mert az anyószom, ha lemnyeli, képzel, nem azért, hát már bemented ilyen nálunk. és ki kellett venni három részből belőle, hogy ki lehessen Ne bizza a szénre. Tévéreklám. Gyerekek, azért ez már Európa. Igaz, a hátsó oldalad, de Európa. Szóval nagyon jó tesz, szóval ezt, ha még tudják fokozni, és hát szóval azért. Azért az már egy eredmény lesz azért. És mégis van olyan sok hülye milyen magamfajta, akik egyszerűen, egyszerűen kötekedik, meg nem azt tetszik, meg, meg semmi nem jó neki. Van ilyen, hidd el. Van. Két haver beszélget. Már, már csak hogy te figyelj, csak nem az, tudod. Hát. Ha vagyunk úgy, nem, nem vagyunk úgy, úgy, vagyunk. Úgy vagyunk. Na tessék, de csak be őszintén ám pacekba. Tessék. Te feleséget hogy szeretkezik? Van, aki dicséri, van, aki nem.